В міру того, як гуцульські осетки спускаються в долини та починають групуватися в селах, вони втрачають свій архаїчний, замкнутий характер. Гражда зникає, замість неї з'являється звичайна огорожа, а холодні будови відділяються від хати і перетворюються в окремі будинки». Коли ми потім звернемося до безпосередніх сусідів Гуцулів, до Бойків, також верховинців, тобто горців, то в них, правда, тільки в місцевостях недалеких от Гуцульщини, ми можемо помітити останки такої самої замкнутості. Тут ми бачимо хату спереду в загальних рисах досить подібну до Гуцульської, хоч уже з солом'яною стріхою. А ззаду ця хата цілком подібна до Гуцульської, розпологом притул, що тут уже мають назву колешні. Але ще становлять одну цілість з хатою. Але в деяких бойків, а почасти й улемків, а загальний розвиток двору пішов цілком іншому напрямі. А саме, первісний чотирикутний двір, у них послідовно розгорнувся глаголем, а потім всі його будинки витягнулись в одну лінію під спільною стріхою. Ця оригінальність розпологу виникла в них, мабуть, під впливом німецького будівництва, що прищепилось тут безпосередньо від словаків. Тому й сліди замкнутого двору тут дуже мало помітні. Цілком інакше стоїть справа в долині, цебто на Галицькій рівнині. Там дарма, що загальний зовнішній характер дворів зовсім не подібний до Гуцульського. Досить часто трапляються все-таки двори з виразною замкнутістю. Як, наприклад, ми можемо вказати на деякі двори, що знаходяться на Волині, в Бродській окрузі. Це, звичайно, українські двори, але цілком замкнуті, і в них, зовсім так само, як і в Гуцульському дворі, всі будинки знаходяться під одною стріхою і творять прямокутник з одними чи двома воротами. Другі ворота ведуть із Тодоли в поле. В цій самій місцевості можна спостерігати і диференціацію плану замкнутого двору. Хата її сполучена з нею, а іноді вже й окремо повставлена комора, виносяться за межі двору та творять неначе окремий двір. А решта господарських будинків зустається, заховуючи свій первісний вигляд замкнутого квадрата та перетворюється в так званий підварок чи загумення, як звуть у селі Лісові. Переступивши старий російський кордон, знаходимо такі закриті двори подекуди на Київщині та на Волині. В селі Вербці біля Ковля можна бачити як майже цілком закритий двір, так і окремо збудований цілком замкнутий двір, що цілком відповідає Галицькому підвірку. Доведено, що у давні часи і в цій місцевості всі двори з хатою були замкнуті. А тепер цей характер заховали тільки господарські двори. Далі за Дніпром ми бачимо їх на Чернігівщині, наприклад, у селі Псаровці, у Жединичах, а у Чернечій Слободі, подекуди на Полтавщині, а навіть і на Вороніщині та на Курщині. Мабуть, це була дуже старовинна форма славянського селища, і такі двори утримались теж подекуди в Великоросії, особливо на півночі. Хоч там під впливом двох культур, з одного боку скандинавської, а з другого фінської. А житло набрало зовсім іншого, цілком особливого характеру. Коли в ньому і трапляється замкнутість, то це полягає там у приміщенні житла та господарських будов у двох поверхах. Притому до верхнього поверху будують навіть похилий в'їзд. Щодо великоруських закритих постоялих дворів, то вони подібні більше до східніх караван-сараїв –